Rákosi Viktor A gyönki nemzetőrök A gyönki sváb nemzetőrök olyan sikeresen őrizték a nemzetet, hogy gyalog mentek el a háborúba, és lóháton tértek vissza. Pedig későn láttak hozzá. A délvidéki svábok már régen véres harcban álltak a rácokkal, mikor ők még nyugodtan mivelték a földjüket oda lent, Tolna megyében? Aradtak és takarítottak. S ha valaki azt mondta nekik, hogy a haza veszélyben van, a kelljenek talpra? Azt felelték rá. Majd eljön a hazaértünk, hogyha olyan nagy szüksége van ránk. Csak akkor kezdték komolyan venni a dolgot, mikor a dráva melletti magyar táborból átlőtt karral hazajött Kovács Berci közhuszár. és jelentette, hogy egy pár nap múlva teméntele horvát had fog betörni az országba, Föl lesz, és elpusztít mindent. Kovács Berci rémítő színekkel ecsetelte a granicsárokat és a szerezsádokat, hogyan törtetnek előre, üvöltözve, hosszú vörös köpenyekben. Hát csak a kenyérszelőbicskájuk, akkora, mint egy kard, a puskájuk pedig hosszú és akkorát szól, mint egy ágyú. Élelmiszereket nem visznek magukkal, mert rablásból élnek. Aki valamit megtagad, azt lelövik, Na, és még örülhet, aki így jár, mert másokat viszont lassú tűzön pirítanak meg, Na, megpörzsölik, mint a disznót, talán még szalonnává is földolgozzák. Képzelhető, hogy az elbeszélésnek a hátak tekintetében óriási hatása volt. Nem egy lábszár remegett a piszztony nadrágban, és nem egy embernek jutott eszébe, hogyan fog ő a papucsban szaladni tudni. Mi itt a teendő. Az asszonyokat és gyerekeket az értékesebb holmival elrejtették a szőlőhegybe. De mi legyen aztán? Jött a magyar kormány parancsa, hogy ételt, italt az ellenség elől el kell dugni, az utakat bevágni, a hidakat fölszedni, azon felül pedig minden fegyverfogható ember a legelső öldöklőszer számmal, ami a keze ügyiben van, siessen Pákozdra és Ozorára. Ha? A haza értük jött. El kell menni háborúba. Ír így Kovács Bercit, aki már megkapta a magáét. Ő rájuk ki tudja mi vár. Tolado. Meg pörzsölés? A jó svábok a nyakukat mélyen a válluk közt húzva járkáltak a faluba, és lesték, hogy mi lesz. Az öreg pacolai azonban kitűzte a házára a nemzeti zászlót, és a trombitás bandát egy párszor végig végigjáratta a falun. A muzikusok a rákóci indulót fújták. A nagy tömeget, amely mögéjük gyülekezett, bevezették a pacolai udvarára. Barátaim, a így szólt pacolai a tornácról. Egy óra alatt mindenki legyen készen, Egyedesítse ki a kaszáját, köszönülje meg a fejszédét. No, tisztítsa meg a puskáját, ha van neki. – És legyen itt az udvaron! Zúgás a tömegekben. – Mi? Hol? Mi? Hol? Itt hagyjuk a falut? – kiabálták. – Minden falu külön nem védheti meg magát! – harsogott Pacolai. – No, de ha összeállunk, hát palacsintává vállapítjuk az ellenséget! Stoß Hanesz, akit legokosabb embernek tartottak, mert az urakkal is szóba mellt állni, megszólalt. – Hát, ha még mi nem leszünk itthon, azt az ellenség ide jön. – hisz mi vének itthon maradunk, majd elintézzük velük okosan a dolgot. Rátok, semmi szükségünk sincs. – Hát, akkor kivezet minket? – Zúgtok. Erre előlépett Csapó Vilmos, Szedresi birtokos. – Hát én, fiaim! – Ne féljetek! Olyan szépen hát elvezetlek én benneteket, hogy a hajátok szála se görbű meg. Jó van, tekintetesül! Szólt Grósz Csalabon, aki jeles, verekedő gyerek volt. Na, ja, de én szeretném az ellenségnek egy pár hajszállát meggörbíteni. Ez a legény a talpán! Ettől tanuljatok! Kiáltott, Pacolai? Hír név, dicsőség vár rátok. Megmentitek a hazát! a községet! ha hát csak nem kell félni! Ezzel levette a kalapját, amit látván a nép mind levette. Pacolai meghatottan folytatta. Ó, pedig közülhetek valamelyik, elesik! Meghal. Arra dicsőség vár, mert a hazáért halt meg. Annak a gyerekei, de még az unokái is örökre büszkék lehetnek. A hazáért meghalni, ez a legnagyobb dicsőség a világon. A derék svábok zajos éjjelzés közt oszlottak szét, fölfegyverezni magukat. Egy óra múlva kétszáz gyönki férfi indult útnak csapó Vilmos vezetése alatt ozorra felé. A banda a határig elkísérte őket, na de onnan óvatosan visszaballagott. Egy hét múlva az öreg pacolait délutáni álmából őrült kurjongatás veri föl. Szemédőrzsől vesi siet a tornácra. Szát, uram, fia! Ló háton be az udvarra a gyönki nemzetőrség. Plegelős, stóz, hanes! Hosszú, dragonyos kardal az oldalán. Óriási nemzeti színű pántlikával a kalapján. Ó, ó, ó, ó, ó a mi újság, gyerekek? Kiáltott pacolai? Ha, a vége a háborúnak, tekintetes úr. Felelte hades. Megvertük az ellenséget. No, hogy, hogy? Aha, valami ezer horvát ozoránál letette a fegyvert. Hát, oszta, többi elfutott. Húj, no, és ti is részt vettetek benne? Ha, mi? Ki állt utthanesz? Ha jobban, mint a többi. Száz nyolc lovat hoztunk haza. Ej, hey, ha! No, gyere be, Hanes, egy pohár borra! Ti többiek pedig menjetek haza! A lovasok nagy kiabálással vágtattak ki az udvarból, ez pedig leszállt, a tornác oszlopához kötötte a lovát, és bement pacolaihoz. – No, hát! Há, mi történt? Hogy történt? Ah, hol van először is csapó? Há, csapó úr beát homvédnek. <kül> Úgy volt az kérem, hogy. Amire? az rá a horvátok már megkezdték a fegyverlerakást. lerakást. Aztán a homvédok ránk bízták, hogy Őrizzük a Jézus Márja huszárok lovait. Ha, mi aztán felültünk, és elhoztuk a lovakat haza. -hogy, hogy mi? Mi? mi a, a harcban nem is volt részetek. Hanes elkomolyodott. Há ha de volt, tekintetes úr. – Egyé, tehát talán halottak is vannak? – Vannak, tekintetes úr. Négy emberünk elesett a hazáé. – Ojé, ugye, a kik: A Klein, a Simet, a Bauer és a Trauma. Pacolai egy darabig hallgatott. Kobor csönd volt a szobában. Jaj, jaj, valamennyi családapa. Csóhajt a búsan. No, aztán, hogy történt a dolog, hanis? Az úgy történt, kérem, hogy visszafelé jövet a pogrányi csárdánál, megálltunk, hogy a. Lovakon osztozkodjunk. Hát az osztoszkodás közben összevesztünk, összeverekedtünk, azt a vége az lett, hogy négy ember meghalt. Az öreg ámulva hallgatta. Mi, mi, mi, milyen? Hogy? Ínye! fára való! Takarodj, mert megbotozlak! Ínye, no, megállj! Hónap itt lesz a szolgabíró is, és akasztat! De Hanesz ezt már nem hallotta. Kirohant, lóra pattant és elgyargalt. No, azóta mondják Tolnában, hogy gyönkön négyen estek el a hazáért, azokat is ők maguk verték agyon.